Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ третій Близько півночі Парт та Кол дістались до прибрежної частини Варфліта, і саме там вони вперше усвідомили, наскільки погано були підготовлені до втечі від Рімера Далла та його шукачів. Ніхто з них не очікував, що треба буде тікати, тому жоден з них не взяв із собою нічого, що могло б знадобитись для тривалої подорожі ані їжі, ані ковдор, ані зброї, тільки стандартні довгі ножі, які носили усі мешканці долини, не було спорядження для кемпінгу чи негоди і, що найгірше, грошей. Господар пивного будинку не платив їм місяць. Гроші, які вони заощадили за попередній, були втрачені у вогні разом з усім іншим. У хлопців залишився лише одяг та зростаючий страх. І вони подумали, що слід було трохи довше побути з безіменним незнайомцем. Набережна була розбитою масою човнових станцій, пірсів, ремонтних майстерень та складських приміщень. Уздовж горіли вогні а докери та рибалки пили та жартували у світлі олійних ламп і люльок. Дим підіймався з бляшаних печей і бочок, а запах риби висів над усім. «Можливо, на цю ніч вони відмовились від переслідування?» – припустив пар, потискаючи плечами. «Шукачі, тобто, можливо, вони не будуть нас шукати до ранку? Або, можливо, взагалі не будуть?» Кол глянув на нього – і багатозначно звів одну брову. «Можливо, тоді й корови полетять. Слід було наполягати на щоденну оплату роботи. Тоді б ми не опинились в такому становищі». Пар знизав плечима. «Це б нічого не змінило?» «Ні. Дійсно, у нас хоча б гроші були б. От тільки якщо б ми додумались взяти їх собою на виступ. Наскільки це ймовірно?» Кол звів плечі і скривив обличчя. «Володар Певнухи нам винен!» Вони пройшли до південного кінця доків, не розмовляючи, і нарешті зупинились. Освітлена набережна поступилась місцем темряві. Ніч стала прохолоднішою. Тонкий одяг не захищав юнаків. Вони тремтіли, засунувши руки в кишені та міцно притиснули їх до боків. Комахи набридливо дзижчали. Кол зітхнув. «Ти хоч уявляєш, куди треба йти, пар? У тебе є якийсь план?» Той виняв руки і енергійно їх потер. «План є, але для нього потрібен човен». «То що, на південь? Вниз по Мермідону?» «Ага». Кол усміхнувся, неправильно зрозумівши. Він подумав, що вони з братом повертаються до Шейді Вейл. І пар вирішив, що найкраще зараз залишити брата з такими думками. «Анумо, почекай!» Раптово сказав кол і зник. Перш ніж пар встиг заперечити. Він простояв один у темряві, здавалось десь годину, але ймовірно ближче до половини. Він підійшов до лавки біля рибальської хатини і сів. Згорнувшись від нічного повітря В душі роїлись почуття Він був злий, здебільшого на незнайомця На те, що він спочатку, типу, викрав їх, а потім покинув Хоча, гаразд, пар сам так попросив Але від цього не ставало краще Він злився на Федерацію за те, що вони повинні тікати з міста, як звичайні злодії І на себе злився за те, що був настільки дурним, щоб думати, що можна використовувати справжню магію, навіть якщо це категорично заборонено. Одна справа – це спритність рук, а зовсім інша – магія пісні бажання. Вона надто явно була справжньою, і хлопець повинен був знати, що рано чи пізно чутки дійдуть до влади. Він витягнув ноги вперед та схрестив чаровики. Що ж, тепер нічого не вдієш. Їм з колом доведеться починати наново. Пару ніколи не спадало на думку кинути їх справу. Історії занадто важливі, тож треба подбати про те, щоб вони не забулись. Юнак був переконаний, що магія – це дар, який він отримав спеціально для цієї мети. Неважливо, що говорить федерація, що магія поза законом – і що вона – джерело великої шкоди для землі та її народу. Що там та федерація знає? А тим, хто у раді коаліції, бракувало будь-якого практичного досвіду. Вони просто вирішили, що потрібно щось робити, щоб вирішувати проблему тих, хто стверджує, що чотири землі хворіють, що люди перетворюються на щось на зразок темних істот часів Джаїра Омсфорда. Істот з якоїсь потойбічної реальності, яка не піддається розумінню. Істот, які черпали свою силу з ночі та магії, втраченої з часів друїдів. У цих створінь навіть була назва – Тіні. Раптово і неприємно у мозок знову ринули думки про сни і про того, хто кликав пара. І раптом юнак усвідомив, що ніч стихла. Голоси рибалок і докерів, дзищання комах і навіть шелест нічного вітру зникли. Він почув звук власного пульсу у вухах, і якийсь шепіт. Сплеск води змусив хлопця різко підвестись. З'явився кол, він вибрався з Мармідона на берег за десяток футів та стікав водою. Юнак був оголий. Пар опанував себе і з недовірою витріщився на брата. «Господи, ти мене налякав! Ти що там робив? А на що це схоже? Я купався!» Що ж, насправді утнув його брат, пар дізнався через кілька хвилин після деяких запитань. Він привласнив рибальський човен, що належав господарові синього вуса. Той згадував про нього раз чи два, коли хвалився рибальськими навичками. Коли згадав про це коли пар згадав про човен, а також згадав опис сараю, де, за словами господаря, той зберігався і вирушив на пошуки. Він просто підплив, зламав замок, відчепив швартові і відтягнув човен. «Це найменше, що він нам винен після того, як ми йому принесли купу грошей», сказав кол, витираючись та одягаючись. Пар не сперечався. Їм потрібен був човен більше, ніж господарю пивного будинку. І це, ймовірно, їхній єдиний шанс. І якщо припускати, що шукачі усе ще прочісують місто, єдина альтернатива – це вирушити в гори ране, Справа, яке займе більше тижня. Вниз по Мермідону вони плистимуть лише кілька днів. Зрештою вони ж не збираються красти човен хоча вони його ніби вже вкрали, але повернуть або нададуть належну компенсацію, коли зможуть. Сків, так називався човен, був лише 12 футів завдовжки, але були весла, рибальське спорядження, деякі обладнання для приготування їжі та кемпінгу, ковдр та брезентовий тент. Вони сіли на борт та відштовхнулись в ніч, дозволивши течії віднести їх від берега. Бо вони пливли річкою на південь решту ночі, використовуючи весли, щоб триматись середини русла, слухаючи нічні звуки, спостерігаючи за берегом і намагаючись не спати. У процесі подорожі Кол розповів свою теорію щодо того, що їм слід робити далі. Звичайно, не можна повертатись в Калагорн найближчим часом, федерація їх шукатиме, Насправді, було б небезпечно подорожувати до будь-якого з великих міст Півдня, оскільки Федерація, скоріш за все, і там попереджена. Найкраще, що можна зробити, це повернутися до Шейдівейл, де вони зможуть розповідати історії, можливо, не відразу, а через місяць або близько того, як тільки Федерація припинить їх шукати. Потім, пізніше… Можна ходити до деяких менших селищ, більш ізольованих, в місця, які Федерація рідко відвідує. А потім усе складеться добре. На світанку вони причалили до берега та розбили табір у гаю тіністих дерев біля підніжжя обвійного вітрами урвища, поспали до полудня, а потім піднялись, щоб зловити та поїсти риби. Потім вони знову попливли, та продовжували рух до пізнього заходу сонця. Знову причалили і знову розбили табір. Після того, як почався дощ, брати поставили брезент, щоб створити укриття. розвели невелике багаття, підтягнули ковдри і мовчки сіли обличчям до річки, спостерігаючи, як краплі дощу збільшують її і утворюють складні візерунки на мерехтливій поверхні. Деякий час вони навіть обговорювали те, як змінились чотири землі з часів Джаїра Омсфорда. 300 років тому федерація керувала лише містами глибокого півдню, дотримуючись суворої політики ізоляціонізму. Але поступово все більше військових почали займати місця в раді коаліції. Саме тоді. Політика ізоляціонізму поступила з місцем політиці експансії. Федерація вирішила, що настав час розширити сферу свого впливу, відсунути кордони та запропонувати своє керівництво решті півдня. Що логічно, бо їхній край має бути об'єднаний єдиним урядом. Ось так все і почалось. Федерація почала просуватись на північ, поглинаючи шматки півдня на своєму шляху. Через сто років після смерті Джаїра усе, що було на південь від Калагорна, перебувало під владою федерації. Інші раси – ельфи, тролі, гноми і навіть дворфи – нервово поглядали на південь. Незабаром королівство Калагорн погодилось на протекторат федерації. Королі Калагорну померли, а міста ворогували. Так і зник останній буфер між Федерацією та іншими землями. Приблизно в той самий час почали з'являтися чутки протіний. Казали, що винна магія древніх часів, що вона ховалась в землі, а тепер ожила. Що вона приймає багато форм, іноді стає холодним вітром, а іноді чимсь людським. У будь-якому випадку усе це називалось тінню. Вона й отруювала землю, вона нападала на смертних істот, людей, звірів, і коли ті були достатньо ослаблені, повністю захоплювала, проникала в їхні тіла та поселялась там. Привид, який потребував життя інших для власного прожитку. Ось як виживали тіні. Федерація довіряла цим чуткам, заявивши, що такі істоти дійсно можуть існувати, і тільки федерація достатньо сильна, щоб захиститись. Ніхто не сперечався, що магія не може бути винною, або що тіні чи щось інше, що спричиняло проблему, взагалі не мало нічого спільного з магією. Було легше просто прийняти запропоноване пояснення. Зрештою, магія зникла з часів друїдів. Омсфорди, звичайно, розповідали свої історії, але їх чули мало людей, і ще менше в них вірили. Більшість вважала друїдів легендою. Коли Калагорн погодився на протекторат, і Тірсіс опинився під окупацією, меч Шанари зник. Ніхто особливо про це не думав. Ніхто не знав, як це сталося, та й нікому взагалі справи до цього не було. Артефакт не бачили вже понад 200 років. Було лише сховище, в якому, як казали, він зберігався, лезо вставлене в камінь, якого, до речі, одного дня також не стало. Незабаром і зникли ельфійські камені. Не було жодних записів про те, що з ними сталося, навіть омсфорди не знали. Потім почали зникати ельфи. Спочатку селища, громади і цілі міста одночасно. Навіть Арборлон зник. Зрештою, ельфів більше не було, ніби ніколи їх і не існувало. Захід став пустелею. Там тепер жили мисливці та трапери з інших земель. А ще ровери, які не були бажаними гостями будь-де. І навіть вони стверджували, що нічого не знають про те, що сталося з ельфами. Федерація швидко скористалась ситуацією. Вона заявила, що Захід є розсадником магії, яка лежить в основі проблем у чотирьох землях. Зрештою, саме з ельфів багато років тому почалась магія, саме ельфи її практикували. І ось чаклунство поглинуло їх, наочний урок того, що станеться з усіма, хто буде володіти магією. Примітка перекладача. Так, ця книжка була написана у 90-му році, у 1990-му. Так от, чому у мене ось таке відчуття, що я зараз читаю про те, як створюється Російська Федерація? Чи може я бовдур якийсь, чи що? Кінець примітки. І ось Федерація заборонила практику магії у будь-якій формі. Західні землі відійшли під її протекторат, хоча й залишились незайнятими, бо банально не вистачило солдатів, щоб патрулювати величезну територію. Але все ж було обіцяно, що Захід буде очищений від шкідливого вплину будь-якої залишкової магії. Після цього оголошення війни дворфам. Федерація зробила це нібито тому, що ті її спровокували, хоча не було пояснено, яким чином. Результат був передбачуваним. Федерація мала на той час найбільшу, гарно оснащену та найкраще навчену армію в чотирьох землях, а у дворфів взагалі не було армії. У дворфів більше не було ельфів-союзників, як це було багато років тому, а з троллями вони не дружили. Тим не менш, війна тривала п'ять років. Дворфи знали гірські східні землі набагато краще, ніж Федерація. І хоча Калгейвен пав майже відразу, гноми продовжували воювати у Високогір'ї, допоки зрештою не були доведені до покори голодом. Їх вивели з гір та відправили на південь, до шахт. Більшість там і загинула. Побачивши, що сталося з дворфами, гноми відразу ж підписали капітуляцію. І от федерація оголосила, що схід також під протекторатом. Залишалось кілька осередків ізольованого опору. Жменька дворфів та розрізнені племена гномів. Вони відмовлялись визнавати правління федерації і продовжували воювати базуючись в пустелях на півночі та сході, але їх було занадто мало. Щоб відзначити об'єднання більшої частини чотирьох земель і вшанувати тих, хто працював над цим, Федерація спорудила пам'ятник на північному краю Райдужного озера, де Мермідон переходив у гори Ранне. Пам'ятник був збудований з чорного граніту, квадратний біля основи, Вигнутий всередину, він підіймався понад 200 футів над скелями, монолітна вежа, яку було видно на милі в усіх напрямках. Її назвали «Південною вартою». Це трапилось майже 100 років тому, і тепер лише тролі залишились вільним народом. Вони окопались глибоко в горах півночі, в Чарналі та в Керштальті. Це була небезпечна, ворожа країна. Природна фортеця, і навіть федерація не хотіла мати з нею нічого спільного. Їх залишили в спокої, аж допоки тролі не втрутяться у справи інших земель. Ті ж були протягом усієї своєї історії дуже замкнутим народом, тож сприйняли це як належне. «Зараз все так інакше?» – задумливо підсумував пар – коли вони продовжували сидіти і спостерігати, як дощ падає в Мермідон. Більше немає друїдів, немає паранора. Магії немає, крім фальшивої і нашої. Ельфів немає. Як думаєш, що з ними сталося? Він замовк, але Кол мовчав. Немає жодних монархій, ані Лія, ані Бакханна, немає вільного корпусу. Навіть калагорна немає по суті. Немає свободи. похмуро закінчив за брата кол. І свободи, повторив пар. Він відкинувся назад, притиснувши руки до грудей. Хотів би я знати, як зникли ельфійські камені і меч. Як думаєш, що сталося з мечем Шанари? Кол знизав плечима. Те саме, що з часом стається з усім. Він загубився. Що ти маєш на увазі? Як його можна загубити? Не дбаючи про артефакти, можна. Пар задумався. Це мало сенс. Ніхто особливо не морочився з магією після смерті Аланона, після зникнення друїдів. Її просто ігнорували, як реліквію з іншого часу, річ якої боялись і не розуміли. Було легше забути про неї, так усі і зробили. В тому числі й Омсфорди, інакше вони б досі мали ельфійські камені. Усе, що залишилось, це пісня бажання. Нам відомі історії, розповіді про те, як усе було. Але все ж ми нічого не знаємо, тихо сказав він. «Ми знаємо, що Федерація хоче, щоб ми замовкли». Саркастично сказав Кол. «Ось у цьому точно впевнені. Бувають моменти, коли я питаю себе, чи є в нашій справі хоч якийсь сенс?» Пар скривився в гримасі. «Зрештою, люди нас слухають, а на наступний день хто пам'ятає?» «Хто, крім нас?» «А й навіть якщо пам'ятають? Усе це стародавня історія». А деякі сприймають її як легенду, міф, казки. Ну ну, не всі, тихо поправив коло. І який сенс володіти піснею бажання, якщо наша розповідь нічого не змінить? Можливо, той незнайомець мав рацію, можливо, для магії є краще застосування. Наприклад, допомога знедоленим у боротьбі проти Федерації, наприклад, померти. Кол похитав головою. Це так само безглуздо, як взагалі нею не користуватись. Звідкись з річки раптово долинув сплеск. І брати одночасно повернулись, щоб знайти його джерело. Але залишилась лише каламуть від роздутої дощем води і більше нічого. Усе зараз, здається, безглуздим. Пар пхнув носком землю перед собою. То що ми робимо, Кол? Нас вигнали з варфліта, ніби ми злочинці. Ми були змушені вкрасти човен і тікати додому, як пси, з хвостами між ногами. Він замовк та подивився на брата. «Як ти думаєш, чому ми взагалі використовуємо магію?» Клинувати обличчя кола повернулось до брата. «Ти що маєш на увазі?» «Ну, я маю на увазі, чому у нас є «Пісня бажання»?» «Чому вона не зникла разом з усім іншим? Думаєш, є якась причина?» Настала довга тиша. «Ну, я взагалі не знаю. Я ж не знаю, як це, мати магію!» Пар витріщився на брата, раптом усвідомивши, що запитав, і засоромився. «Не те, щоб я цього хотів, розумієш?» Поспішно додав кол, усвідомлюючи, як дискомфортно брату. Одного тебе з магією мені вистачить. Пар усміхнувся у відповідь. Ну, взагалі-то, я так і сам думаю. Він, на мить оцінюючи, подивився на кола і позіхнув. Хочеш спати? Той похитав головою і трошки відсунувся у тінь. Ні, я б ще побазікав. Гарна ніч для розмов. Проте брат раптово замовк. Ніби йому взагалі не було чого сказати. Пар кілька хвилин вивчав його, а потім вони знову подивились на Мармідон. Спостерігаючи, як повз пропливає величезна гілка, очевидно зірвана штормом. Вітер, який спочатку дув сильно, тепер стих. Дощ падав рівно вниз, рівномірним тихим звуком. Пар зловив собі на думці про незнайомця, який врятував їх. І поламав собі голову над особистістю чоловіка, але все ж усвідомив, що не знає, хто він. Щось було у ньому знайоме, щось у тому, як він говорив, якась впевненість. Це нагадало йому когось з історій, які він розповідав. Але кого? Історій було багато, і там було багато героїчних чоловіків, як той. Герої часів магії та друїдів. Героїв, яких не вистачало теперішньому часу. Можливо, він помиляється? Все ж незнайомець у синьому вусі вразив їх своїм порятунком. Він, здавалось, був готовий протистояти федерації. Можливо, ще є надія? Він нахилився та кинув ще кілька гілок сухого дерева в маленьке багаття спостерігаючи, як дим кучерявиться з-під брезентового укриття в ніч. Раптово на сході спалахнула блискавка і пролетів гуркіт грому. «От зараз би якийсь сухий одяг!» Пробурмотів він. «Мій намок просто від повітря!» Кол кивнув. «І трохи гарячої юшки з хлібом!» «Ванну, тепле ліжко!» Можливо, туди кинути якусь м'яту. І ще трояндова вода. Кол зітхнув. На даний момент було б добре, якщо б дощ припинився. Здається, я вже майже повірив у тіний. Пар раптом вирішив розповісти колу про сни. Він хотів давно поговорити про них, і, здавалось, більше немає причин цього не робити. Він лише на мить завагався, а потім сказав, «Я тобі раніше нічого не казав, але я бачу сни. Власне, один і той самий, знову і знову». Він швидко описав видіння, зосередившись на своєму збентеженні щодо постаті в темних шатах. «Я не бачу її достатньо чітко, щоб точно бути впевненим, але, можливо, це Аланон Кол знизав плечима. Це може бути хто завгодно, тому що це сон, пар, а сни завжди туманні. Але я бачив один і той самий сон десяток, може, два десятки разів. Спочатку я думав, що так на мене впливає пісня «Бажання». Але він зупинився, прикусивши губу. «А що якщо?» «Що, а що якщо?» «А що як це не просто магія? Якщо це спроба Аланона чи когось іншого надіслати якесь повідомлення?» «Повідомлення? Навіщо? Щоб податись в Гадесхорн чи в подібну небезпечну місцину?» Кол похитав головою. «Я б на твоєму місці не хвилювався. Я б точно не розглядав можливість подорожі. Ти ж не розглядаєш можливість подорожі?» «Ні», – одразу відповів пар. Принаймні, поки подумки не згодився на це. Одразу ж подумав він, здивований цим одкровенням. «Ну, от і добре. У нас і так багато проблем, щоб ще й шукати мертвого друїда». Брат явно вважав справу вирішеною. Пар не відповів, натомість він поколупав багаття палицею підштовхуючи туди-сюди жаринки. Він справді подумав про подорож. Раніше не розглядалось це серйозно, але раптом з'явилась потреба дізнатись, що означають сни. Не мало значення, чи вони від Аланона. Якийсь тихий голос у середині, якийсь крихітний відблиск усвідомлення натякав, що пошук джерела снів може дозволити йому дізнатись щось про себе, та магію. І ці думки хлопця турбували, бо він роздумує зробити те, на що ніколи не насмілиться. Але він все ж Омсфорд, а в їхній родині сни завжди багато чого з собою несли. Я б просто хотів би впевнитись. Кол ліг на спину та закрив очі. Впевнитись у чому? У снах. Проте, чи були вони надіслані, чи ні? Брат пирхнув. «Давай, я буду достатньо впевненим за нас обох. Не існує друїдів, не існує і тіней, Немає жодних темних привидів, які намагаються надіслати тобі повідомлення у вісні. Є лише ти, перевтомлений і недоспаний, який бачить у вісні уривки історій, які, власне, сам і співаєш». Пар також ліг, натягнувши на себе ковдру. «Ну, мабуть, так», – погодився він, подумки не погоджуючись. Кол перевернувся на бік, позіхнувши. «Сьогодні вночі, напевно, тобі насняться повені та риби. І у вісні твоєму буде так само вогко, як і зараз». Пар промовчав. Він деякий час послухав звук дощу, Дивлячись на брезент, можливо, якось вдасться вибрати собі власний сон? тихо пробурмотів він та заснув. Тієї ночі йому справді прийшло видіння вперше майже за два тижні, сон, який він хотів побачити, сон про постать у темних шатах, і ніби він міг простягнути руку і наблизити її до себе. Здавалось, сон з'явився одразу вислизнувши з глибин підсвідомості. Пар був шокований раптовістю, але не прокинувся. Він бачив, як темна постать підіймається з озера, спостерігав, як вона йде до нього, невиразна, але безлика, загрозлива, що треба було б тікати. Але зараз над хлопцем володарював сон. Пар почув, чому він не бачив цього видіння так довго, але не отримав відповіді. Постать просто мовчки наближалась, без слів, а потім зупинилась, прямо перед ним. Істота, яка могла бути чим завгодно або ким завгодно, добром, злом, життям чи смертю. «Поговори зі мною!» – подумав пар, налякавшись. Але постать просто стояла, огорнута тінню, мовчазна і нерухома, Здавалось, вона чекала. Тоді хлопець ступив уперед та відкинув капюшон, який ховав постать, підбадьорений якоюсь внутрішньою силою, про яку він не знав, і подивився в обличчя, ніби викарбуване в яскравому сонячному світлі. Він миттєво впізнав його, він співав про це обличчя тисячу разів, таке ж знайоме, як і власне.